Clar de inimă. Orele plutesc pe lângă umărul tău, Sfere albastre, și între ele e Saturn, Și cum se duc, se micșorează Mai însărat și mai nocturn. Nu-mi pare rău, nu-ți pare rău de ele, Dreaptă cum stai, trecerea lor Copilaroasă aproape și suavă, lucește în ochiul tău nemișcător. Și uit de ele, uiți și tu de ele, și în întunericul odăii se aprind, se sting, se aprind, se sting Ochii prelungi ai tăi murind, reînviind. Autor Nikita Stănescu Lectura Maja Martin